Саміло з гетьманом Тресилом на Крим І тоді другий Уже чотирнадцять років мав Пропав у степу Цього татари у Ясир Забрали Велику ціну взяли У батька за зруйнований Перекоп Якось переболіли А там донечка Найшлася Соломію назвали Та нею вже не зміг радіти Саміло козацький полковник. Подався Тарас Трясило на Дон, четвертували Сулиму у Варшаві, стратили ляхи Павлюка, розбили остряницю огоню, а зимою 1638 року забрали переможці козацьку старшину над масливим ставом біля Канева і наказали кинути під ноги свою славу бунчуки і прапори. Всі давні права і старшинства та інші привілеї козацькі через бунти, втрачені нині, падали клинками на оголені козацькі голови слова польного гетьмана Потоцького. І на вічні часи віднімаються, бо річ посполита бажає мати козацтву в хлопів повернене. Переможець дає закони. Повернувся полковник Самійло з маслового ставу, сплюгавлений, знівечений, без бунчука. Сором нам далі жити на цій землі, сказав, запрігвали, і подався за остряницею, в чужу сторону, слободу. Репіли вози, висла над Україною прощальна пісня. Падала в холодні тумани, тягнулась валкою сімсот сімей козацьких ізгоїв у Білгород присягати на вірність сусідові, щоб дав притулок у своїх хоромах. Замкнувся в собі, отупів саміло. Сидів день у день в пасіці, і не знала мрія, що думає колишній полковник, а чий думає. Він так... І не рушився, тільки сунувся з колоди на землю І сидів з розчерепленою татарським ятаганом головою І не ридала тоді Марія Горіла тільки, щоб покладена хата А її з Соломією повели на сириці до перекону Чи то щастя по дорозі захворіла дівчинка-пропасниця І їх тому не розлучили а на ринку в кафі Продили за безцінь Безалтинному татаринові. Воля! Минали хвилини, І слово це щораз стануло, Меншало, втрачало Оту несподівну велич, І, врашті, лякало невідомістю, А що далі? Куди дітись? Там, у господаря, Вони таки мали шматок хліба, А зараз хто прогодує, бездомну Геурку. Страшне слово, Геур, яке позбавляє праці, довір'я будь-якого права, яке щодня проклинають хатиби в мечетях. Примітка хатиби мусульманські проповідники. Та ні. Є ж надія. Марія добре пам'ятає дорогу до перекопу, адже вона вільна і може повернутися на Україну. Їжу якусь роздобуде в дорозі, випросить у чабанів, украде, Бог допоможе. Взяла малю за руку і звела на стежку, що виводила поза море в степ. Побачила, який зворіт, виходила людина у сірій рясі, боса, у плоскодонній повсяній шапці, на патлаці голові. Чоловік ішов їм, «Наперестріч!» «Зупини, жінко!» Сказав тихо і владно. Вона сахнула. Марія здогадалася, хто ця людина з чотками в руках і срібною сергою у вусі. Злякалася не Дервіша, а тієї думки, що колись у надто скрутні хвилини повзали у мозок і не давали спати по ночах, Настирливо спонукаючи скоритись, ступила в бік, затуляючи подолом мальву, але Дервіш замахав руками, заволав. — Я агу? — це незрозуміле слово, було схоже на зловісне заклинання, і Марія зупинила. — Бачать очі твоє горе, жінко, і я молюся, щоб Аллах, хай благословенне буде ім'я Його, «Послав тобі добру долю», – сказав Дервіш. «Мені твій Аллах не пошле доброї долі», – відповіла тихо Тихома. «Якщо Бог зачинить одні двері, то відчинить тисячу. Тільки треба приходити до нього з вірою і покорою. Я, Дервіш, жінко, мюрит ордену найрозумнішого шейха з усіх шейхів, Хаджі Бекташа. Примітка Мюрит, послушник. Пергамент, на якому списаний наш родовід, Шередже, найдовший серед Шередже всіх орденів, але він коротший, ніж дорога до Невінчоринку. Підемо по ньому, жінко. Скорися словам Мураха Баби. Я стала вільною сьогодні, різко відказала Марія. І не хочу йти знову в неволю твою, твого шейка і твого бога. Немає, дочко, вільних людей на цій землі, дервиш прискулено дивився на Марію, перебираючи чотки в руках. Ти була рабиною в хазяїна і тяжко працювала, але ніхто не корив тебе за те, що ти християнка, бо невільники всі християни. Нема рабів, мусульман, а тепер, коли ти стала вільною, твоя віра стане тобі новим рабством. Тобі звільняні від примусової роботи ніхто не дасть заробітку. Ти будеш вендяти по базарах, жебрача чи хліба для своєї дитини, а на тебе плюватимуть правовірні, і це рабство стане в сторожчим. Але ти можеш прийняти мусульманство, наректися рабою Аллаха. І тоді ні, скрикнула Марія, намагаючись криком убити черв'як вагання, який тепер боляче звертівся в серці. Тільки не це рабство, це найлегше рабство. Воно тобі виплатиться. За нього хліб дають на нашій волі. І купити треба його своїм сумлінням. Сумління теж рабство. І вільних людей немає, жінко, похитав головою Дерюш. І сказав, іже пошибки. Хай ти не змеришся в душі з новою вірою. Хто ж про це знатиме? Чи карати за це буде? Якби ти народилася серед тигрів, хіба віддала б, що живуть на світі олені? Про дочку подумай. В неї життя тільки починається. А про те, що зможеш повернутися в свій край, забудь. Оркапу замкнений на сімнадцять замків. Примітка Оркапу перекоп у перекладі з татарської двері фортеці.